Чому ж вагається зараз, коли сам король дає згоду на їхні стосунки? І коли щось, борони Боже, відкриється, то Генріх як король зробить усе можливе, щоб допомогти своєму послу як недоторканій особі при дворі іноземного правителя. А Мері, королева, вона понад усякі підозри. Але Брендон не був таким наївним, щоб не зрозуміти, що лезо меча Франції не менш гостре, ніж сокира кати на його батьківщині. Інша річ, що він і справді зможе зустрітися з мері, кохатися з нею. А цього Брендон хотів шалено. Він сумував за нею, мріяв, страждав. Він хотів її так сильно, що спогади про їхні короткі пестощі і обійми викликали в нього біль. Крихітка Мері, свавільна, звабна, жагуча, яка благала кохати її. І хіба сам він раніше не казав їй, що після того, як вона стане дружиною Людовика, вони нарешті зможуть задовольнити свою пристрасть? І Брендон дав себе вмовити. Для всіх він їхав у Францію як посол, глава лицарів, які вирушають на коронацію турнір. Зібралися вони і виїхали... Так поквапно, що знову його заручені з леді Лізл відклалися на невизначений термін. Брендон поспішав. Щойно англійські кораблі пристали до берега в Кале, і лицарі зібрали своє спорядження, як він звелів їм одразу сідати на коней і мчати в Париж. На те, що морська подорож стомила багатьох з них, він не звертав жодної уваги. Кожна затримка в дорозі неабияк дратували його. Коли ніч захопила їх у дорозі і довелося зробити зупинку в Ам'їні, його супутники просто попадали з коней від отоми. Брендон же не знаходив собі місця, не задрімав навіть на мить. Незабаром він побачить Мері. Як це буде? Чи зможуть вони зустрітися наодинці? Чи зможуть поринути в ту п'янку пристрасть, якою він марив? Тепер герцог був вдячний долі за те, що на нього поклали це доручення. Водночас Чарльзові не давали спокою інші думки, він же отримував так мало звісток про свою кохану, тільки загальновідомі факти вона стала дружиною Людовика. Змінила його двір, чоловік кохає її, французи захоплюються нею. Чи не змінили самомері всі ці події? Чи кохає вона його, як і раніше? Ні, він таки не знаходив собі місця. А зранку, подивившись на пом'ятих супутників, які так і не встигали відпочити, Чарльз зрозумів, що не може представити їх до двору в такому вигляді. І він зважився, викликав маркіза Дорсета, звелівши тому опікуватися почтом, привезти всіх до тями, і не спішним маршем рухатися у столицю. Він же виїздить негайно. У нього є таємне доручення до посла Томаса Болейна. Тому Дорсету не варто афішувати від'їзд голови делегації. Для всіх він повинен просто від'їхати на деякий час, щоб потім непомітно приєднатися до кортежу англійських лицарів. Вибравши найкращого коня. Брендон ускочив у сідло і помчав у Париж. Він летів, їхав до своєї милої, котру не бачив так довго місяць і кілька днів. Незабаром вони зустрінуться, а там будь що буде. За дві години він проскакав без зупинки понад двадцять льє. Ноги його коня тремтіли, боки замилилися, піналетіла клаптями. Дорогою Брендон. Загубив капелюха, десь зачепившись подер рукав. І коли в'їхав у передмістя Парижа, вигляд його нітрохи трохи не відповідав зовнішності знатного англійського лорда. Та гамонець його був повний, і щедро роздаючи монети, він швидко знайшов вулицю Нонендієр, де була резиденція англійського посла Томаса Болейна. На щастя, Болейн був удома. Брендон – Побачив його у дворі. Посол спостерігав за розвантаженням меблів. Болин просто обожнював рідкісні дорогі меблі і зараз уважно стежив, як з хур вивантажували різьблені поставці, стільці з вигнутими ніжками, лаковані бюро з безліччю мудрих шухляд. Настрій у нього був найдобросердніший. Коли він помітив розпадленого вершника на змученому коні, що ледь не падав. Болейн упізнав його і похолов. Чарльз Брендон, друг Генріха VI. І новоявлений герцог Сафолкський. Тут, у такому вигляді, обличчя посла видовжилося. Та він одразу поспішив на зустріч нежданому гостю і, стягши з голови берет, почав розшаркуватися, прагнучи виказати ясновальможному герцогу належні почесті. Брендон випередив його порив. Швидко зіскочивши з коня, він підхопив сера Томаса під лікоть і потяг у напрямку сходів, що вели до особистих покоїв посла. "Тише, прошу вас, жодних імен. Мені необхідно перемовитися з вами." Була невразова зустріч. За півгодини він насило щось балькотів від здивування. Отже, відтепер він перший посол при дворі короля Людовика, і головний його обов'язок – стати посередником у делікатній справі побачень Брендона і французької королеви. Він особисто прочитав це в наказі, підписаному самим королем Генріхом. Наступної миті Брендон вихопив у нього з рук послання і кинув у камін. Болин мовчки спостерігав, як корчиться і горить пергамент. «Якщо все відкриється...» «Зі мною у Франції вчинять так само. У кращому разі четвертують, тільки зміг він вичувати з себе. І коханця королеви також», – багатозначно додав посол, дивлячись на Брендона. Він не любив цього вискочки і зовсім не палав бажанням наражати себе на небезпеку заради його плотських утів. Але наказ короля тут, у Франції, все виглядало інакше – Можливо, Брендон сам усе зрозуміє і пошлеться на нездійсненність доручення. Брендон подумки накреслив перспективи, висловлені болином. Четвертування, звичайно, задоволення невелике. Але заради мері він готовий ризикнути. Він хотів ризикнути, чорт забирай. Сер Томас, ви думаєте, я марно ледь не загнав свого найкращого коня? Отож, я прибув у Париж інкогніто, раніше за свій почат, щоб ніхто не знав, що я тут. Ви знайдете причину, щоб організувати зустріч з її величністю і повідомити, що я маю доручення від її брата. Що зустрітися ми повинні таємно, бажано у вашому домі. Адже не буде нічого ганебного в тому, що королева англійка від народження відвідає повірника посла короля Генріха і тоді ви зможете сподіватися на особливу ласку Генріха VIII і його канцлера Вулсі.